Baxena Farroko iru erri elkargoetan ez da hele pedo ÖPCI bakaren zat engaiamendu bera sendi. Iholdi hostibaren eta amikusen autetsibatzuek argiki beren oposizioa adierazia badute, gara zibai gorin, aldeko iritzia nagusituko dela kasik ezta dudarik. Doni bane garaziko adibidez, etxe garaien aurkezpena baino gobernantzia edo fiskalitatearen inguruan duda batzuk bazietuela adierazizuen Euskalijati hauetan. Bain handu hauek airatu dira. Una bere erantzuna, galdegin diogularik bere ustez, doni bain egarazi herrian nola bozkatuko den. Ebe, eh zela surpriz, uzale voak, kentu uzale veni moa voak, me jo krok ina pa dozian defavorab. Perzona? Zespero pa, vola. Pierre hierabide donazarreko hau zapesa eta erri elkarguko lehen dakari ordearen zat, iritsi baiko hori nagusi da erri gehienetan. Uste dut, garrazi baiko hori gehien txak alde izan den Eta gu ere bai. Bai gorriko auzapeza Jean-Michel Cochkarat bera ere alde deklaratu da eta ugunago da bere ustez LEP edo EPCI bakararen gaiak autetxiak federatzen baititu. Kaxik, ran nezake, hua ertien, uh, uh, ez tabadak ez baitira ardura garazi baigurin, menturaz bakituko giela hola. Ara. Gai uren inguruan? No? Bai, alapentsatzen ala dut, zinez. Bi elkargo ditu bisitatzekoa koraino, janjone etxe garaiek, hauetan bat komplikatua izanen zailona, akba iri elkargoa.